Bila shaka hujambo msikilizaji mimi ni Mbozi Katala karibu katika matangazo yetu. Hii ni taarifa ya habari ya saa 9:30 alasiri jijini Tokyo ambayo ni saa 7:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne ya Julai 9, mwaka 2024, tunaanza na taarifa Tuna habari kwanza habari muhimu kwa hii leo. Taadhari za ugonjwa kuzirai kutokana na joto kali za leo nchini Japani. Na shambulizi la Urusi la wa watu 37 nchini Ukraine. Msomaji mwenzangu ni Elias Mwasigala. Joto kali zaidi lenye unyevu mwingi linatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya Japani leo Jumanne. Mamlaka ya Tabiri hali ya hewa na Wizara Mazingira zimetoa tahadhari za ugonjwa kuzirai kutokana na joto kali katika baadhi ya maeneo ya mashariki, magharibi na kusini mwa Japani. Hali joto za jua wa mchana zinatarajiwa kufikia nyuzi 37 za Celsius katika mji wa Owase mkoa Mie. Nyuzi 36 katikati mwa Tokyo, miji ya Shizuoka na Miyazaki, na nyuzi 35 mjini Fukuoka. Watu kadhaa wamefariki kutokana na dalili za ugonjwa kuzirai kutokana na joto kali siku kadhaa zilizopita. Watu wanashauriwa kuepuka kutoka nje ya nyumba zao ikiwa inawezekana kutumia viyoyozi pasavyo, kunywa maji na kutumia vyakula vyenye chumvi mara kwa mara. Familia pia zinashauriwa kutaangalizia maalum kwa wazee na watoto walio katika hatari ya kukumbwa kirahisi na ugonjwa huo. Jeshi la Urusi limetekeleza shambulizi kubwa kote nchini Ukraine na kuua watu 37. Hospitali moja ya watoto mjini Kyiv iliharibika vibaya kufuatia shambulizi hilo. Maeneo yakiwemo mji mkuu Ukraine kivu na maeneo mashariki mwa nchi hiyo ya Dnipropetrovsk na Donetsk yalishambuliwa vikali jana Jumatatu. Mjini kivu majengo ya fleti na mengine yilishambuliwa kwa makombora katika maeneo saba ya mji huo. Maafisa wanasema watu wawili mjini humo waliuawa na wengine zaidi ya sabini kujeruhiwa. Hospitali ya watoto ya Okmadit pia ilishambuliwa. Idara ya Dharura ya Taifa nchini Ukraine ilisema mashambulizi hilo lilisababisha li vifo vya watu wawili na wengine zaidi ya hamsini kujeruhiwa. Mamlaka za usalama nchini Ukraine zilishutumu Urusi kwa kushambulia hospitali kwa kombora linaloongozwa. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema katika taarifa iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii jana Jumatatu kuwa Vikosi vya urusi vilishambulia viwanda vya kijeshi vya Ukraine na kambi za anga kwa kutumia silaha za masafa marefu zinazolenga maeneo kwa usahihi. Wizara hili iliongeza kuwa huu ulikuwa mwitikio majaribi wa majaribio ya Ukraine ya kushambulia vituo vya nishati ndani ya Urusi. Kikosi cha anga cha Ukraine kilisema kilidungua 30 kati ya makombora 38 ya urusi yaliyorushwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika katika mitandao ya kijamii kuwa dunia nzima lazima itumie dhamira yake yote hatimaye kusitisha mashambulizi ya Urusi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres ameshutumu shambulizi kubwa la Urusi lililofanywa nchini Ukraine jana Jumatatu. Guterres alisema hayo katika taarifa kupitia msemaji wake kuwa mashambulizi ya makombora kwenye hospitali ya watoto na kituo kingine cha afya ni ya kushangaza sana aliongezea kuelekeza mashambulizi dhidi ya raia na miundo ya kiraia kumepigwa marufuku chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu na mashambulizi yoyote kama hayo hayakubaliki na ni lazima kome mara moja baraza la usalama la UN litafanya mkutano wa dharura leo Jumanne kuhusiana na shambulizi hilo kupitia ombi la Ufaransa na nchi nyingine Urusi inashikilia uraisi wa zamu wa baraza hilo mwezi huu Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idha ya Kiswahili ya NHK wa Japani kutoka hapa Tokyo Waziri mkuu wa Japani Kishida Fumio na viongozi wa Korea Kusini, Australia na New Zealand wanaatarajiwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa moja kujihami wa nchi za kaskazini mwa Atlantiki NATO kesho kutwa alihamisi nchini Marekani. Vyanzo vya habari vya serikali ya Japani vinasema viongozi hao wanatarajiwa kukubaliana kuboresha ushirikiano katika kuitikia masuala yanayohusiana na mashambulizi mtandaoni, Habari gushi, na teknolojia zinazoibuka kama vile akili mnemba AI. Kishida anatumai kuwa ushirikiano imara na NATO utachochea amani na uthabiti kote nchini Japani, kwani anaamini kwamba salamu wa bara la Ulaya hauwezi ukatenganishwa na ule wa bara la Asia kwa kuangazia hatua za Urusi na China. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amehudhuria ibada ya kumbukumbu ya kuadhimisha miaka 30 tangu kufariki kwa babu yake Kim Il Sung anayechukuliwa kama mwasisi wa taifa hilo. Runinga serikali ya Korean Central iliripoti kuwa tukio hilo lilifanyika jana Jumatatu katika uwanja wa Kim Il Sung mjini Pyongyang. Kim alihudhuria ibada hiyo akiwa amevalia suti nyeusi. Afisa mwandamizi wa chama taala cha wafanyakazi alitoa otuba, akipongeza urithi wa mamlaka kwa vizazi vitatu. Afisa huyo alisema ni utamaduni wa kipekee wa Korea Kaskazini kwamba tikadi ya kiongozi inarithishwa katika njia safi zaidi na bora zaidi. Rais mteule wa Iran, Masudi Pezeshkian, amethibitisha tena kuwa jimu mkono wa nchi hiyo kwa urusi na vikosi vinavyopinga Israel hautabadilika chini ya uongozi wake. Mgombea huyo mwana mageuzi aliyetoa wito kufanywa kwa maboresho katika uhusiano wa Irani na nchi za Magharibi alishinda duru ya pili urais rais Jumaawi kiliyopita. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Irani, Pezeshkian alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin jana Jumatatu. Pezeshkian aliripotiwa kumshukuru Putin kwa ujumbe wake wa pongezi na kusema kuwa Irani inathamini usiano wake wa kirafiki na Urusi na bila shaka itauimarisha. Irani imekuwa kizozana na nchi za Maghribi kuhusiana na uendelezaji wake wa nuclear na masuala mengine. Imeimarisha usiano na Urusi ambao pia inapinga nchi za Maghribi kuhusiana na hali nchini in Ukraine wakati uongozi wa rais wa zamani Ibrahim rais aliyekuwa muhafidhina mwenye msimamo mkali. Rais alifariki kwenye ajali ya helikopta mwezi mwaka huu. Televisheni ya serikali ya Iran ili kuwa Pezekian alituma barua kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa shiha la la Hezbollah nchini Lebanon, Hassan Nasrallah, akimshukuru kwa ujumbe wake wa pongezi. Pezekian ameelezea nia yake kuendelea kunga mkono vikosi vinavyopinga Israel. Na waziri mkuu wa India na Narendra Modi chini Urusi jana Jumatatu kuanza ziara rasmi ya siku mbili ili kuimarisha uhusiano na mshirika wa muda mrefu. Modi anafahamu kuwa anapaswa kutafuta uiano na rais Vladimir Putin. Hii ni ziara yake ya kwanza rasmi tangu vikosi vya Urusi vilipoivamia Ukraine. India imedhamiria kuendelea kuwa na uhusiano karibu na Urusi licha shinikizo kubwa kutoka mataifa magarbini na washirika wake. Alipoasili, modi alitumwa ujumbe kupitia mtandao wa X zamani kujulikana kama twira akisema uhusiano thabiti baina zetu utafaidisha mno watu wetu mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Tokyo Japan